хоча студенти всіляко намагаються показувати, що слухають мій предмет. Коли снідаю на своїй маленькій кухні з пожовклою керамічною плиткою на стінах, вертаючи роздруківку чергової статті, скаченої з мережі. Коли читаю книгу на дивані, з нетерпінням очікуючи, щоб обізвався телефон, я почув приємний голос давнього приятеля, чи інший. Коли голюся – замислено оглядаючи своє худе обличчя. «Думаю про тебе. Уявляю твоє спокійне лице, повненькі живі губи та по-дитячому чисті сині оченята, які дивишся і ніби під впливом гіпнозу не можеш відвести погляд. У такій миті стає особливо боляче, бо я відчуваю свою ліниву, трішки елегійну і ніби притуплену сонливість, яка прийшла на місце порожнечі залишеної тобою. На незначну мить, моєю розрадою, може стати музика або ж телебачення, якщо показують притомний фільм притомного режисера, бажано минулих добрих часів. Музики вистачає ненадовго, бо вона нав'язує власний настрій, особливо гучна, гуркітлива та динамічна, від якої одразу стомлююся. Спершу я слухав усе молодіжне, навмисне розпитуючи у знайомих тінейджерів і студентів, що їм подобається, але вся ця урбаністика, музична мішанина, нелінійні та тональні експерименти настільки утомили, що я вдарився в іншу крайність. Я зациклився на класичних композиторах. Від Генделя я ставав безвольним і спустошеним, ніби гумовий спущений матрац. Від Скрябіна почувався розладненим, як старий потрісканий рояль, а коли щовечора слухав Бетховена, то постійно хотілося плакати. Я вмикав на комп'ютері симфонію номер 7, Ін Ей, і залюбки плакав. Просто так, без причини, не розуміючи чому і навіщо. Звісно, це відбувалося без слізи, схлипів. Заплющивши очі, я відчував небезпеку музики. Вона забирає навіть порожнечу залишену тобою, бо наповнює її своїм настроєм, повністю підкоряючи мою волю. Через неї я втрачаю себе і не знати, що в мені починає відбуватися. Інколи мені сняться здохлі мухи, що лежать між рамами подвійного вікна. Розумію, чому. Жити без подій і вчинків, попри те, що це не ризиковано, дуже набридає. Хочеться вирватися зі звичної шкаралупи, розірвати вуаль сонливості, що окутала життєвий простір, і вдихнути свіже повітря на повні груди. Це ще не віччий, бо для вітчаю я надто молодий. Це ще не криза середнього віку – бо кризи я поки не відчуваю. Це й не апатія, бо тоді буквально до всього опускаються руки. Як-не-як, -як, а я все ще не втратив інтересу до лекцій, писання дрібних статей і спорадичних пиятик з колегами чи приятелями. Ні-ні, це все не те. Мені здається, що саме життя раптово сповільнилося, втратило динаміку і непомітно перейшло в інерцію. Зрідка я створюю собі миті розради. Влукаю вечірнім парком, вештаючись по випадкових забігайлюках і більярдних, спостерігаю за веселими компаніями моїх однолітків чи підлітків у кав'ярнях, прислухаюся до їхніх розмов, жартів чи сварок, і мені це заняття приносить справжню насолоду. В такій миті я пригублюю коньяк чи ром, і глузую над розмазуванням шмарклів про важливе, що відбувається у п'яних теревенях за сусідніми столиками. Особливо ретельно я люблю прислухатися до так званих «інтелектуальних балачок», хоча які вони в біса інтелектуальні, до примітивного трьопу безтурботних шмаркачів про Коелліо чи Булгакове. «Що тобі ще сказати?» Інколи телефонують незнайомі люди, стривожені, засмучені, зажурені, знервовані, розгублені. Буквально кілька годин тому, коли я наминав вермішель зі смаженим яйцем, був такий дзвінок.